Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Həqiqətən mən onun tərəfindən sizi xəbərdar edən və müjdəliyənəm. Həm də Rəbbinizdən bağışlanma diləyəsiniz, sonra da tövbə edəsiniz ki, O sizə müəyyən olunmuş vaxtda dək gözəl gün güzaran nəsib etsin və hər fəzilət sahibinə öz lütfündən versin. Əgər ondan üz çevirsəniz, bilin ki, mən sizə üz verəcək əzəmətli günün əzabından qorxuram. Siz Allahın hüzuruna qaydacaqsınız. O, hər şeyə qadirdir. Baxın, onlar ürəklərindəki küfrü örtbastır edirlər ki, Allahdan gizlənsinlər. Doğrusu, onlar libaslarına büründükdə belə,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 Deyəcəklər Xəbəriniz olsun ki Əzab onlara gəldiyi gün Onu heç nə onlardan Dəf edə bilməyəcək Və istihza etdikləri o Əzab Onları bürüyəcək Əgər insana Özümüzdən bir mərhəmət Daddırsaq Sonra da ondan onu geri alsaq O naümid və nankör olar Əgər başına gələn Müsibətdən sonra Ona firavanlıq daddırsaq, Bəlalar məndən soğuşdu deyər Və sevinib, lovqalıq edər. Səbr edib yaxşı işlər görənlər istisnadır, Məhz onlar üçün bağışlanma Və böyük bir mükafat var. Onların nə üçün ona bir xəzinə indirilməyib, Yaxud onunla bir mələk gəlməyib deməkləri üzündən, Bəlkə də sənə gələn vəhyin bir hissəsini tərk edəcəksən Və buna görə köksün daralacaq Sən ancaq qorxudansan Allah isə hər şeyi qoruyandı Yoxsa onlar Muhammed onu özündən uydurdu deyirlər De ki, əgər doğru danışırsınızsa Ona bənzər uydurulmuş on surə də siz gətirin Və Allahdan başqa Kimi bacarırsınızsa, köməyə çağırın. Əgər sizə cavab verməsələr, bilin ki, O ancaq Allahın elmi ilə nazil olmuşdur və ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Siz müsəlman olacaqsınızmı? Kim dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsə, onlara əməllərinin əvəzini orada tam verərik və onlar orada zərər çəkməzlər. Onlar axirətdə özləri üçün oddan başqa heç bir şey olmayan kimsələrdi. Onların dünyada gördükləri işlər boşa çıxar və tutduqları əməllər puç olar. Məgər Rəbbindən açıq aydın bir dəlilə istinad edən, ardınca ondan bir şahid gələn, ondan da əvvəl rəhbər və mərhəmət olmuş Musanın kitabını təsdiqlədiyi kimsə,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 Daha zalım kim ola bilər? Onlar Rəbbinin huzuruna gətiriləcək və şahidlər bunlar Rəbbinə iftira yoxanlardı deyəcəklər. Allahım, lənət olsun zalımlara. O kəslər ki, insanları Allah yolundan sapdırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirlər. Onlar yeryüzündə Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəklər. Onların Allahdan başqa himayədarları da yoxdur. Onların əzabı qat-qat artırlar. Çünki onlar haqqı eşidə bilmirdilər və görmürdülər. Onlar özlərini ziyana uğradarlar. Uydurduqları bütlər isə onlardan qeybə çəkilib gedər. Şübhə yoxdur ki, ahirətdə ən çox ziyana uğrayanlar da onlardır. Sözsüz ki, iman gətirib salih əməllər edənlər və Rəbbinə boyun əyənlər cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu iki zümrənin halı, körləkarın, görənlə eşidənin halına bənziyir. Onların halı eyni ola bilərmi? Məgər düşünüb, ibrət almırsınız. Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, Həqiqətən mən sizin üçün açıq aydın xəbərdar edən bir elçiyəm. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən sizi yaxalayacaq məşəqqət gününün əzabından qorxuram. Onun gövmünün kafir zadəganları dedilər, Biz seni özümüz kimi sadəcə bir insan hesab edir. Və içimizdən ancaq düşüncəsiz olan ən rezil adamların sənə qoşulduğunu görürük. Həmçinin sizin bizdən üstün olduğunuzu da görmürük. Əksinə biz sizi yalançı hesab edirik. Nuh dedi: Ey göbüm. Bir deyin görək əgər mən Rəbbimdən açıq-aydın bir dəlilə istinad edərsə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 Mən sizin xor baxdığınız kəslərə demirəm ki, Allah onlara əsla xeyir verməyəcək. Onların canında nələr olduğunu Allah daha yaxşı bilir. Əks təqdirdə, sözsüz ki, mən zalimlardan olardım. Onlar dedilər, Ey Nuh, sən bizimlə mübahisə etdin və mübahisəmizi də çox uzaddın. Əgər doğru danışanlardansansa, Bizə vəd etdiyin əzabı gətir O dedi Onu istəsə Ancaq Allah sizə gətirəcək Və siz də ondan Yaxa qurtara bilməyəcəksiniz Əgər Allah sizi azdırmaq istəyirsə Mən sizə nəsiyyət vermək istəsəm belə Nəsiyyətim sizə fayda verməz O sizin Rəbbinizdir Və ona da qaytarılacaqsınız Yoxsa onlar, Muhammed onu özündən uydurdu, deyirlər. De ki, əgər mən onu özümdən uydurmuşamsa, günahım özüma aiddi, lakin mən sizin etdiyiniz günahlardan uzaqam. Nuhə belə vəhiy olumdu. Qövmündən daha əvvəl iman gətirənlər istisna olmaqla, artıq heç kəs iman gətirməyəcək. Elə onların etdikləri əməllərə görə kədərlənmə. Gözlərimizin önündə və vəhiyyimiz üzrə gəmini düzəldi. Zalim olanlardan ötürü mənə müraciət etmə. Şübhəsiz ki, onlar suda batırılacaqlar. Nuh gəmini düzəldir, Gövmünün zadəganları isə hər dəfə yanından keçdikcə onu ələ salırdılar. O isə deyirdi, Əgər siz bizi ələ salırsınızsa, Biz də sizi, siz bizi ələ saldığınız kimi ələ salacaq. Siz rüsva edici əzabın kime gələcəyini Və daimi əzabın kime üz verəcəyini mütləq biləcəksiniz. Nəhayət əmrimiz gəldiyi və təndir qaynayıb daşdığı zaman Biz Nuhə dedik, Heyvanların hər növündən bir cüt,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 Gəmi onları dağlar kimi dalğalar içərisində apardığı zaman Nuh kənarda duran oğlunu səsliyib dedi: "Oğlum, bizimlə birlikdə gəmiyə kafirlərdən olma." O dedi: "Məni sudan qoruyacaq bir dağa sığınacağam." Nuh dedi: "Bu Allahın rəhmetliklərindən başqa heç kəs onun əmrindən qoruna bilməz."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 Nuh rəbbini çağırıb dedi, ey rəbbim, axı oğlum da mənim ailəmdəndir, sən vədin şübhəsiz ki haqdır, sən hakimlərin hakimisən. O dedi, ey nuh, o sənin ailəndən deyil, doğrusu kafirlər üçün mədəd diləməyin pis bir işdir, elə isə bilmədiyim bir şeyi məndən istəmə. Həqiqətən də, mən sənə cahillərdən olmamağı tövsiyə edirəm. O dedi, ey Rəbbim, bilmədiyim bir şeyi səndən istəməkdən sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, mənə rəhmətməsən, ziyana uğrayanlardan olaram. Sonra deyildi, ey Nuh, sənə və səninlə birlikdə olan ümmətlərə bizim bəxş etdiyimiz Əminəmanlıq və bərəkətlərlə gəmidən en. Özlərinə bir müddət güzaran verəcəyimiz, sonra da öz tərəfimizdən ağırlı-acılı bir əzaba düçar edəcəyimiz ümmətlər də olacaq. Bunlar sənə vəhiy yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də sənin qövmün bilirdi. Səbir et, şübhəsiz ki, Gözəl aqibət müttəqilərindir. Ad qövmünə də qardaşları hudu göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin, Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur, Siz ancaq iftira yaxırsınız. Ey qövmüm, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm, Mənim mükafatım ancaq məni yaradandadır. Məgər anlamırsınız. Ey qövmün, Rəbbinizdən bağışlanma diliyin, Sonra da ona tövbə edin ki, Göydən sizə bolluca yağış yağdırsın Və gücünüzü daha da artırsın. Günahkarcasına üz çevirməyin. Onlar dedilər, Ey hud, Sən bizə açıq aydın bir dəlil gətirmədin, Biz də sənin sözünlə məbudlarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. Biz ancaq onu deyə bilərik ki, Bəzi məbudlarımız səni belaya düçar edib. O dedi, Həqiqətən mən Allahı şahid çağırıram. Siz də şahid olun ki, Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. Ondan başqa tapındıqlarınızın hamısından uzaqam. Hamlıqla mənə qarşı hilə qurun Və mənə heç möhlət də verməyin. Mən, Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha təbəkkül etdim. Elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun kəkilindən tutmuş olmasın. Həqiqətən, Rəbbim düz yoldadır. Əgər üz çəvirsəniz, bilin ki, mənə əmr olunanı sizə çatdırdım. Rəbbim yerinizə başqa bir qövm gətirər və siz də ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Şübhəsiz ki, Rəbbim hər şeyi hefz edir. Əmrimiz gəldikdə, Hudu və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə xilas etdik və onları ağır bir əzabdan qurtardıq. Bu, ad qövmü idi. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər, onun elçilərinə asi oldular və hər bir inatçıl təkəbbür sahibinin əmrinə uydular. Onları həm bu dünyada həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcək. Həqiqətən, Ad qövmü öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun, Hudun qövmü Ad. Səmud qövmünə də qardaşları Salih-i göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur.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 ibadat etməyi bizə qadağan edirsən. Doğrusu biz sənin bizləri dəvət etdiyin əqidə barəsində şübhə doğuran şək içindəyik. O dedi: "Ey gövmüm, bir dəyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq-aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə bir mərhəmət bəxş edibsə, onda necə olsun? Əgər Allah'a asi olsam, Məni ondan kim qoruyə bilər? Siz mənə ziyandan başqa bir şey artırmayacaqsınız. Ey gövmüm, Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi Sizin üçün bir möcüzədir. Buraxın onu Allahın torpağında otlasın. Ona bir pislik yetməyin, Yoxsa sizi yaxın bir əzab yaxalıyar. Onlar dəvənin diz vətərini kəstilər. Salih dedi, Yurdunuzda üç gündə kefəliyin. Bu, yalan olmayan bir vəddi. Əmrimiz gəldikdə, Salihi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə əzabdan və o günün rüsbaşılığından qurtardıq. Həqiqətən, Rəbbin qüvvətlidir, qüdrətlidir. Zülm edənləri isə qorxunc bir səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoyulu düşüb qaldılar. Sanki orada heç yaşamamışdılar. Həqiqətən Səmud qövmü öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun Səmud qövmü. Elçilərimiz İbrahimə İsaqın doğulacağı barədə müjdə gətirdilər və salam dedilər. O da salam dedi və dərhal gedib,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 İsaqın ardınca da Yagubla müjdələdik. O dedi, Vay halma, Mən bir qoca qarı, Bu ərimdə bir qoca kişi olduğu halda doğa bilərəm. Doğrusu, bu təəccübli bir şeydir. Onlar dedilər, Allahın əmrinə təccüb Ey evəhli. Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üstünüzdə Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üstünüzdə olsun. Həqiqətən, o, tərifə layiqdir, şan şöhrətlidir. İbrahimlən qorxu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə, Lut qöv mübarəsində bizimlə mübahisə etməyə başladı. Həqiqətən, İbrahim həlim, Allaha çox yalvaran və ona üst tutan bir şəxs idi. Mələklər dedilər, Ey İbrahim, bu mübahisədən əl çək, Çünki Rəbbinin əmri artıq gəlmişdir və onlara qarşısı alınmaz bir əzab gələcək. Elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə, onlara görə kədərləndi, ürək isxıldı və bu çox çətin bir gündür, dedi. Gömü yürərək onun yanına gəldi. Onlar əvvəllər də yaramaz işlər görürdülər. O dedi, ey qövmüm, Bunlar mənim qızlarımdır. Onlar sizin üçün daha təmizdirlər. Allahdan qorxun və qonaqlarımın yanında məni rüsvay etməyin. Məgər aranızda ağıllı bir kişi yoxdur. Onlar dedilər, Bilirsən ki, sənin qızlarına heç bir ehtiyacımız yoxdur. Nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsən. O dedi, Kəş ki, sizə çatan bir qüvvəm olaydı, Yahut möhkəm bir dayağa sövkənəydim. Mələklər dedilər, Ey Lut, biz sənin Rəbbinin elçiləriyik, Onlar əslə sənə zərər yetirə bilməzlər. Gecənin bir vaxtında arvadından başqa bütün ailənlə yola düş. Qoy içinizdən heç kəs dönüb arxaya baxmasın. Çünki onların başına gələcək müsibət onun da başına gələcək. Onların həlak olmaq vaxtı səhərdir. Məgər səhər yaxın deyilmi? Əmrimiz gəldikdə oranın altını üstünə çevirdik və odda bişmiş qil daşları ardıcıl olaraq onların üstünə yağdırdıq. O daşlara Rəbbinin yanında işarə qoyulmuşdur. Onlar,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 ölçü və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin, insanların mallarını əsqiq verməyin və yeryüzündə fəsad yaymaqla pis işlər görməyin. Əgər məmünsinizsə, bilin ki, Allahın saxladığı neymətlər sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm. Onlar dedilər, Ey Şöyb, atalarımızın ibadət etdikləri məbudlardan Yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vazgeçməyimizi sənə namazım mı əmr edir? Doğrudan da sən gümşaq xəsiyyətlisən, ağıllısan. O dedi, ey gövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə gözəl bir ruzi veribsə, onda necə olsun?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 Yaxud salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin. Lut qövmü də sizdən uzaq deyil. Rəbbinizdən bağışlanma diliyin, sonra ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim rəhimlidir, sevəndi, həm də seviləndi. Onlar dedilər, ey Şöyb, dediklərinin çoxunu anlamırıq, biz səni aramızda zəif görürük. Əgər qəbilən olmasaydı səni daşqalaq edərdik. Sən bizim üçün heç də böyük bir adam değilsən. O dedi: "Ey gövmüm, məgar mənim qəbiləm sizin üçün Allahdan da əzizdir. Siz onu saymayıb unuttunuz. Şübhəsiz ki, Rəbbim sizin nə etdiklərinizi əhatədir. Ey gövmüm, əlinizdən gələni edin." Mən də edəcəyəm. Rüsvə edici əzabın kime gələcəyini və kimin yalançı olduğunu tezliklə biləcəksiniz. Gözlüyün, şübhəsiz ki, mən də sizinlə birlikdə gözlüyürəm. Əmrimiz gəldikdə, Şüeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Zülm edənləri isə qorxunç səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoyulu düşüb qaldılar. Sanki orada heç yaşamamışdılar. Səmud qövmü məhv olduğu kimi, Mədiyan qövmü də məhv olsun. Biz Musanı möcüzələrimizlə və aydın bir dəlillə elçi göndərdik, Firon və onun əyanlarına. Əyanlar isə Fironun əmrinə tabi oldular. Halbuki Fironun əmri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 Bəzisidir, onlardan izi qalanı da var, yerlə yexsan olanı da. Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri özlərinə zülm etdilər. Rəbbinin əmri gəldikdə, Allahdan başqa çağırdıqları bütlər onları heç nədən qurtara bilmədi. Bütlər onların ancaq təlafatını artırdı. Rəbbin haqsızlıq edən məmləkətləri yaxaladığı zaman belə yaxalıyır. Onun yaxalaması həqiqətən də üzücüdür, şiddətlidir. Həqiqətən bunlarda ahirət əzabından qorxanlar üçün bir ibrət var. Bu, insanların bir yerə toplanacağı bir gündür. Bu, həm də hamının şahid olacağı bir gündür. Biz onu sadəcə müəyyən olunmuş vaxta dək təxrə salmışıq. Qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. Onlardan kimi bədbəxt, kimi də xoşbəxt olacaq. Bədbəxtlərə gəlincə onlar od içərisində qalacaqlar. Onlar orada bağıracaq və zarayacaqlar.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 Sənə əmr edildiyi kimi, Sən də, səninlə birlikdə tövbə edənlər də, Doğru yolda olun. Həddi aşmayın, Çünki O sizin nə etdiklərinizi görür. Zalimlara meyl etməyin, Yoxsa sizə O toxunar. Sizin Allahdan başqa dostunuz yoxdur. Sonra sizə kömək də olunmaz. Gündüzün iki başında,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 Əgər Rəbbin istəsəydi, insanları vahid bir ümmət edərdi, amma onlar elə hey ixtilafdadılar. Yalnız Rəbbinin rəhmətdiyi şəxslərdən başqa, Allah onları bunun üçün yaraddı. Rəbbinin, mən cəhənnəmi bütün günahkar cinlər və insanlarla dolduracağım sözü yerinə yetəcək. Elçilərin xəbərlərindən hər birini sənə söylüyürük ki, bununla sənin ürəyini möhkəmləndirək. Bu ayələrdə sənə həqiqət, möminlərə də öyüd nəsihət və xatırlatma vəhiy edilmişdir. İman gətirməyənlərə de ki, əlinizdən gələni edin, biz də edəcəyik, gözlüyün, biz də gözlüyürük. Göylərin və yerin qeybi Allaha məxsustur. Bütün işlər də O'na qaydacaq. Elə isə yalnız O'na ibadət et və yalnız O'na təvəkkül et. Rəbbin sizin etdiklərinizdən qafil deyil.